Пригадавши про запальничку, котру про всяк випадок носив у кишені, я кресонув і видобув вогонь. Крехітний язичок полум'я висвітлив жалюгідне днів зотрі не голене обличчя, на якому кліпали червоні повні сліз очі.